صحابو بھمی قدر راعنا لفظ یو درست واد راعنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی زمن لحاظ ساتا منتجی لکو گورا ندا لفظ پدی معنی برکل سی صحابو بھمی نبی الاسلام تا یا رسول اللہ ی مونږ تلې وګورا دوي مانا درعینا چې يهودو با هم راینا لفظ وینې به اسلام ته کله يم بیا لس ناتیم چې به او زمنګ شپن کیه او زمنګ نگاهونه مطلب د يهودو دو غرزهو یو غرزه چه صحابو که مومنانوی که شرک آمشی بلچه گابان ویلس بدا خبره نده او گوله منگ پیغمبر تنه وایو اخپل واره یهودیان با پا یهودیت مضبوط کرو چه او گوله که ده تواو نخیر ده منگ اخپل تواو نشرک ده نو مقصد ده یهودو فیلاؤل در شرک او بید بیوار پدی لفظ دارا لکوز شیئ چی دی دار یهودو ذریعت دوی مسلمانانو که مختلف و طریقون سر شیرک پیلاو که کلی اغنعرد یا علی آمکی زان مداری جو کری و او علی نو سادگان مسلمان خوکوی گی نا وای شرک آو خبر آمین لازکی بنگلی جولکری او حسن حسین فاطمہ علی محمد دالکری صلی اللہ علیہ وسلم دا پنچ پاک دی اونو طور نا پاک دی استغفراللہ خبر بیولی کو ناخر کی با بارا یعنی شروع منکڑا پا بارا باندی دختم کشوا خبر پا بارا امامان بانی دوله سو آخر دی بار آخر مطلب سو ده خود مطلب ده شخبر ختم شوا پو مطلب ده دوله سو مامانو مستنیان پوئی اینا دوی اففل عام کی یا علی عام کرو دو دی ردوشو نو سو پو نوجوانانو کی یو دی مخفف عام کرده یو بلتوائی رک اون رکا دارون سو بسی کہتا. ودایع علی مغظب کړی شي اگر مو کړنه نو مقصد د یهودو ایشا د دا معنا غلطه وا بل معنا راونا راونتنا ماناب یو کوفو کوزم دا معنا غلطه وا رب العزت او راینہ لفظ موائ انظرنا لفظ وائے دس لفظ صلی وائے دو معنی لاری یو معنی غلط او بل نو باطل پرس غلط فایده تناغلی نو سم لفظ وائے انظرنا لفظ موائے. واضح معنی واضح دویل نه باتل پر سرای چوی داغه همیشه خبر اگړ وړي واځه خبره نه گئی حق پرز نه خدای جا خبر واځه گئی اوس په دعاګاری ګړم دے خدایا په برکت د فلانی سره زموږ علاکارو کې ناغفلانه برکت تشون کړي مبارک کړي نو مبارک ويو الله دې تبارک الذی بیدای الملک تبارک الذی نزل الفرقان ها د فلانی په برکت مراد اغا چې برکت ده د کفر ده برکت اچون کې الله ده ها په زاین کې الله برکت اچي په میاش کې الله برکت اچول رمضان حافظ لاله برکت ور کړې چې قرآنی دین کې ده قران و عین کلا الله برکت تعالی مبارک ہے نو ک صیغہ دې اسمه فاعل مرادناغری دا کوفر دې اكو صیغہ دې اسمه مفعول اخری دا خوکفر دے صغر دے آخری دا 10 لفظ وای چاغه دو ماهلری مهم شرکو نو صلی دا 10 لفظ وای یا دا شتمن قولشته پیغمبرنا دعاو کې چویلی پیغمبر چبه برکت د فلانی سره دا کار ڈاچتا دعیو ماسورو گیشتشتی نا نسلح الفاظ مشتبه بایتو او ایمانوالو موائی رائنا الفاظ مشتبه گرد ورد الفاظ موائی وقول انظرنا هوائی انظرنا الفاظ واضحو اقبل علينا امهلنا جی من کوئی اکا وَرَيْ وَاسْمَعُوا دا واسمو په دې ټوین و فکرې کنه مخ کې څلور واره سره ولګې دا جبرائيل تبد موای و ورې زما كلام او سليمان عليه السلام تظاهر موای و واسمو او یادو اونګه یې واسمو راینا موای و کافر الالد عذاب درد رسم انکی مایو ادو لذینک فرو منال کتاب خنگنیا خلف چو کفر قلودال کتاب او نه د او ند شراؤ لگلشی زبانی من خیر من ربی کوم خیر اسعو سرب دو طرفا خیر سو لفظ مصرح واضح والله هو یخته س رحمې مشا او والله خاص کوي پخپل رحمد سره چا لله چخوا د الله والله زفض لاظیممه او والله خاون د فض لدي پظ سوالله موږستان نه بګو چې ت کلهیوش وکم دي د ووجه منږتیارني مثلله د اصل کې د انکار د نسل نه يهود کوي داغي وجدا وا چې دینه محمديه ناسخ شو د اديانو داغي لپاره نو يهود او د نسل تاعلن چې د دینه يهوديه ته نه له منځو رب العزت قران سارا آګه دینونه منثوب کړو په قران کریم کې د نص تعبیر داس وشي چې یو عام واني حکم خاص کی یا خاص عام کړې لري یا یو مطلق مقید کړې لري یا یو مقید مطلق کړې مده تا نص ولې شي لکه څنګه چې دا اصطلاح د متقدمینو دا نو پڑی اسطلاح باندی د قرآن کریم پینزو سوا آیتونا در نصح ذات کی رازی چی عام خاص شوئے خاص عام شوئے مطلق مقاید شوئے مقاید مطلق شوئے دے او تعبیر پو نصح سرو کی متاخرین و اسطلاح باندی لکا امام سایویتی پارتان کی ذکر کئی نو نسخا رفع دا حکم تولی شی مختی و حکم بی اگر حکم اوچد کی نو بیا پنزی سو آیتون نا سو پنزیش آیتون نا دا نسخ لانجرا شی اللہ رحمت اللہ علی کوشش دده کی چی یو آیت و حکم معمول شی فاغی عمل راشي نو دا دیر بہتر بی پرزبد دا ری چاغمنسوخی معمول بیاشه نه بهتره بئی نل فوزل کبیر کې سشل آیاتونه دا ری جوابونه پرېدنه څه سه وجوب دا فرزيت نه مثلا استحباب دراشي چې معمول پاد شي پنزو پاد شوی زمون مشایخ دا پنزو دغه بهتر تعویل چاغي او معمول پادشي چ عمل پر راشي بهتر ده چې معمول به شي ايات نو ډوره خبره وي چې فرضيت نه استهباب تراشي مثلا او زلد راشي ان شاء الله ځبن نشاندې کوم نو نسخه کې مطلب سو اصل کې د سے مطلب ودای رب عزت یو حکم راوړيږي نہ پاغه حکم کې اصلاح وی د عبادو مثلا یو کال پوری لس کالو پوری شلو کالو پوری زرو کالو پوری هغه حکم به دا شهو لیکن دا مودین افلا د هغه حکم کې د انسانانو اصلاح نشته خیګړه پگینشته نه ربل عزت هغه حکم وخت کی او بل حکم راوړي دا سبا خبره نه ده د مریض و ڈاکٹر سا نو ڈاکٹر و تا نسخه لیکی تجویز که دا نسخه با استعماله نو سمیاش نمی اغا نسخه استعمال که بیا مریض ڈاکٹر لزی نو اغا نسخه کی تبدیلی راولی او اس سو استا علاج پیده نسخه کرده او جو دا داوش نمال اغا زره دوائی را کرد د دی بیوکوفی د دا, دا مریض دا قتل ری تیسون اکری محکی علاج په دې دوا کې اوس علاج په تدریجی تبدیل شورا نوسته کېرا دا یې رب لیزا احکام رالي کی د پالرزي چې اصلاح وشي د مخلوقو رجکم احکام کې فائدہ وا اصلاح کېدو اغ به رالي کو کله چې د عبادو پاغه نوسته کې ار حکم کې فیده بناوا زره بل عزت هغه چیت کې بن راولېږي چې په دې کې ستاسو फायदा لپاره کې اوس قران کریم چې الله راولېګو رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته تشریف ووړو اوس سلسله د وای خدمت شو کنه د نبی اسلام د نبی علیه السلام د دنیا ته تلو نه پس د نسې سلسله رات مې شو نبی علیه السلام چې موجودو د نفسې سلسلې بر روانه وا په غو سلسلې د نفسای کې څو آیاتونه دا شو هم منسوخ شوې او حکم هم منسوخ شو د نبی علی السلام د زرن الله علیه الیکړو او نن سه ها منسوخ التلاوت منسوخ الحكم حکم مېرو اغا تلاوتم ختم او سو دا سی چه تلاوت منسوخ و باقی دی دی. تلاوت منسوخ حکم باقی پا دیده تلاوت منسوخ شویر نیشتی قرآن که اغایت نیشتی خو حکم باقی پا دیده از و شیخو خاتو ازا زنیا شادی شده سری و خزی که زناو کرو نو فرجمان سنگساری کئی اس دا آیت کریما الفاظ قرآن گی نشت ده منسوخو تلاوتا تلاوت نشته ده خو حکم باقی پاتی ده شادی شده صریخ زناوکو ناو سنگسار پر غواری غیر شادی شده زناوکو نو کوری دی منسوخو تلاوتا خو حکم نده منسوخو او سب اداسی بھی چی تلاوت پاتی دے تلاوتو خو حکمی منسوخ شوے دے انو منسوخو حکم منسوخو تلاوت نلے منسوخو لکر اس تبرازی دوئے میں سپا رکی ہے قُتِبَا لَيْكَوْمُ اِزَا حَزَرَ اَحَدَكُمُ الْمَاوْتُ الْوَسِيَا وَسِيَدْ دِكَي فَرْض دَا سر امبری وڅد به کې چې زموږ د مال حساب د مردو مربا د مرد کسان له ورکوې لکه روس سره نساء تن را له د مستعین دي میراث په خپل معلوم شو نو دا آيات الفاظ فاضله حکم له فرضیت ختم شوړي نو منسوخ الحكم دون التلاوه او تلاوت نه ده منسوخو بیا د په اخبارو کې نسخ نه کیږي لقد اعظم عليه السلام واقعا الله ذکر کړي خود جنو او صالح عليه السلام واقعا ذکر کړي په اخبارو کې نسخ نه نسخ په عقائد کې نه ان الله على كل ان قدير نه عقائد کې نسخ نه چې الله پر ذقائد دې دې غني منسوخ کیږي نه نه نه نظرف چې کېږي نو په احکام کې کېده احکام کې زه احکام کې تبديلی کېده نو نسخ وشو <تصفح> نو زه اشكال اغي دا وکړو تکل یوشه حکم کوي کله بلشانه نه منځګ نه نو الله فرمای ته چې کو نو کل وای دا کړه بندوم جمه هوا رازی نووڑیشو نو بیا کڑکی کلاو کی کل ور جوڑو مو کل ور کلاوی نو کجو سڑای ویلکا ولی بندول که کلاو که نتوائی زمان فخده زمان کور ده کڑکی چی می کلاو کده هم هم بند می کده چې خانتی خپل کول که تصارف لري نو زو تصارف نشم لره لجی کلی حکم را لیگم بل حکم را لیگم دیکی ایستا در ضرورت زورت بد وقت ہے سنتو پا ملک مختاری نو زو احکام چی مرالی گری جنو پاگی کسی مختار نیم چی تا اعتراض که علم تا ان اللہ لہو ملک سماوات وال آرزو نو پویگی تو ماغا حکامو ننسخ منایتینو چی منگا او نون سیا یا مون هیر کو هغه د زړه د پیغمبرنا یا نون سیا نسیان په ماړه او نون یا مون رست اغیلارا رست یا نسیان په ماړه ترکو یا مونګا پری دوا یا نسیا منا نشته دا کلمه استر دا دیه دا والله نعتی بخير منا منارطل کو بوګر دا او پسنه ها داو کمال زو ومثلها او دا غبرابر باشر کی 25 مزن بځای بر 25 شو اسان بیا پکې وشوا اواز زیدید د 25 دا 25 یو برابر نو फायदा شو پکې داغ پنزو سو اودا تینزو عجر کیو برابر احمد تا عالم ان اللہ علا کلی شاین قدیر احمد تا یقین ان اللہ را پارزبائی قدر اللہ رنکی احمد تا عالم ان اللہ خواست اغلال اختیار دسمان رزمکی انیشتا سلرا بید اللہ نسوک دوسو نسوک مددگار ام تريدون اوس ادب د پاره مؤمنانو بي ځای ګورې تاسو نه م کوي تعذيب المؤمنين کوم مضمون چې روا دي دا مضمون مطابق تاسو کا ام تريدون و اراده کوي تاسو چې تاسو به پیغمبر نه لغتنګ چې تاسو د موسی اسلام نه پوها و ميه تا بدل الكفر چاج بدل کړه کار د کفر پر ځای د کار د ایمانو کفر پر ځای د کار د ایمانو شو دنی غلار نه تعزیز ورکه تا کافر دو ګرا استاپ ګمراول ګمراکول جستور کوشش کړي برتانی حکومت پنځه درې جنګه یې تبلیغ دے اساعد دے بارلی اندی کی بار کال حکومت کے داغی بجٹ وی چیز خلق کافر کول زپارا اڑم تبلیغ کیں نہ کہی کافر دوم زارم دے و باطل دین نشات کے نہ تے صحیح کے سکار نہ کیں عجیب کال اقوام متحدہ ادا چاتر گردشی چال وے مشینان ور ا چالو افلانه ورکم خاص کر په افغانستان کې اړو ګور دی د دې لپاره چې ماشينانو ورکې دوستان دي کافر دي د کفر په لاور زफार راځي باميان ته ګورینا شهګانو اغا خان څنګه سټيټ جوړ کړو د کفر مرکز نو چاري ما دولت لګې قرباني کوي استاد ګمرا کول را پارا نا تد سعید دین حقا اشعاد کی دیپ تبلیغ کی بیان کی نا دی مارو لگو نا دی بدن نا دی وقف قربان کرن نا دی مارو اجی بس لیتا ودہ کسی رومینا لیل کتاب خقنی دیر دالی کتابونا چو واپس کی تاسو پس دو ایمان راو استاسو نا کافران استاپ کافر کون کی آرم دی دا ولوے حسادا من عندي انفسه دو وجه زبدنا د دې په جوړونه کې زیديان د زیديان پس دا وینا چې زرګان جوړوي د حقو ففو واسفو مليکای مینا دوی نه مخواروي دوی نه پریدیو ځان مخواروي دوی د دو وینا نه دراغه چرته یقینا اللہ دے پار زبان قدرت اللہ رن کے او قائم کمز ور کے زکات اس مکھ کے مضمون میں ذکر اغه مزو کئ رسالہ طلب شو مکھ کے رسالت شبہات جوابو لنی اس مس کہ مزو کئ دی توئے امر مسلح لتا صاحب چونکہ مکھ کے فاو واسف موختنوی بی کاٹنو کئ خبر سختہ چه سختی در بان رازی چه موزو کی خواه در بان رازی چه موزو کی چه راحت اللہ در طرح ولی عمر مصلح لیت تصابت دا قرآن گدیر رازی او قائم که موزو او ورکی زکاة اغشی چتاس مخ چه ولیگا دپار اخبر نفسونو من خیرین سدنی کهینا او بممی آغا اللہ سخا مخ چه نو دیخو مخی اتیار نده نکو ما ویچه زم منشم ده دا غوی بالالوی نو زامن وی اوسو وی اوس نوی زمازلخو گیگی خخاچی ایک کل تا منشوی نو تک ده روست ده مرگ نمگور سواب رسی ایسار سواب ده بدنی عبادت سواب هم رسی اده مالی عبادت سواب هم رسی حنفی مسلکی شوافی و پریز باندی د بدني عبادت ثواب نه رسی خود مالي عبادت سواب رسی زمن حنفي مسلک کې عبادت مالي وي کا بدني وي دوا ثواب رسي منځه معتزله نه يو معتزله دي سال ثواب منکر دي کراچي کې دا بدل هڅ بوله دي انسان ثواب منکر دي سال ثواب منکر اساله ثوابین بر حق دے ثوابی رسی لیکن کله یو فصل د په کې یو پس د مرګ نسل یو برابر دی نو په ژوند کې کو و ما تقدموا لانفسکم هغه چتا ازموخه ولې هغه په اوله قرن نفسونو سره خیرنا ابو ممایا الله زغا یقینن الله هغه چې تاسو کوی د دې اوای دی چرنی شت لري مگر او څوک چې وی و يهوديان بزی جنتا اوای دی چرنی شت لري مگر او څوک چې وی عيسائي عيسان و چې ساي دا دي دروغ دوی دل کا مانئم دا دروغ وای دا بس به و واره رایت دریل کوي رستنی بشکاجا چې خدا خپل مخ د پاد الله موحد و هو محسن اودي تاب د سند پیرمبارو يدي احسان تو مرتبه کي مشڪره بذر بارا جتدا ددرا پسغا انبيا را بذوي انبوي غم جان اوه ندي احسان پيز دينو وقالت النصارى اوه اسانو ندي يهودانو علاشين پيز دينو امام رازی در رای خارده بیرانا امام رازی یو سره لڑو یو نزاره او کاتا چه سقه پکونه ایده پکونه ایده پکونه ایده اگر او طرف که که خوده ناغین هوا هوا تیده دو مره پچه هوا نشه تر جور شو ایوه بی بلده تیره ایو وذرای خار مسلمانانو حل وجتوم بمثلی از اشه د شه تاسو ته کلیدل چې دومره غلط شه او اوس ګور دومره حل وجتوم بمثلی از اشه یهود وای نصارا په دی عیسایان وای یهود په دی و الکتاب ها زره چلولې کتاب دوارا پہیسگی نی دی دوارا بیدی نی دیوے دوارا بیدی نی دی دارنگی ویبا خلقوں چن پریدل پشانتا تا خبرو دودوی فاللہ احکمو بین اوم یوم القیاما فس کی دودوی ترمنزا فرز قیامت کی فاغشی کی جدویو باغی کی اختلاف کا کی زجرہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَرَا مَسَاجِدَ اللَّهِ سُبْحَانَ دَي لَظَالِمُونَ ظَالِم نې نه ویل آزلام سُبْحَانَ دَي لوي آزلام دا راته نه چې مڼې کړه مساجد الله جمعتون د الله ايوزګار شي ازمو چې چتانلا نم پک یادې ده نبوايده ده اغه نویلو ظلم کوم يو ده وسع فی خرابہ او کوشش وکړه په خرابول د جمعهتون کې جمعه آباد وا په درس د قران باندې نو کوشش وکړه په خرابول د جمعهتون کې جمعه ته خراب کړه جمعه ته ګندا کړه جمعه ته اغه نړی دی لوی ظالم څوک او ششکل دره دی دل تعالی اعظم هغه چا د وای چې منه کوي جماعتونه د الله چې ذکر وکړي شید الله پای کې هغه وای دی لوی ظالم دی اسم تفذ ذکر کړي اول ذای الله فرمای او من اعظم مم نفر علی الله کذیبان څوک دی لوی ظالم دا جنا جوړي پاللا باندې دروغ چې پاللا باندې دروغ جوړي ډېډې لوی اسلام دې اول ځاي الله فرمای او من الظالم من من كتما شهادتن عند الله څو ډېلې زالم دا جنا چې شهادت پټ کړه اوس مفزانه پته نه لګي کله وې لوی زالم او څه دې چې پاللا دروږي کلوی لوی ظالم آغو صوب دی چه او حق پتای شادت پتای او کلوی لوی ظالم آغو صوب دی چه جماعت دا دین نمانی کئی نو مفضل لی پتو ننگی نو جواب دا دا منک دا پوٹاون کو که دا قسم ندی پوٹاون کی دا روخ جوڑاون کی منکون کی پدې دروغ کو کې ډېر لوی ظالم هغه دروغ جوړاونکو کې دی چې هغه لږې پپلار او پدې کنه بلکې الله دروغ جوړه دی رضا سره ډېر لوی ظالم دی چې په الله دروغ جوړه دی دارنګه په پټاونکو کې ډېر لوی ظالم هغه پهټاونکو کې دی چې هغه شهادت پټه مني کوونکو ډېر لار مانی کای بل ثنا مانی کای لیکن پدیم مانی کاون کو کې ډیر لوی ظالم هغه مانی کاون کې دے چاغه مانی کای جماعت ایوز کار افیا یا کړي شي با لای کې نند الله عليه والسلام دې اوس مانی عین قاتمینو کې ظلم او چې شهادت پټ مفترینو کې ظلم او څوبۍ چې په الله درو جوړ کړو او ممانعينو کې ظلم او څوبۍ چې هغه جماعت ما نکړو د الله بیان د کتاب د بیان ما ওসমানه راشو ومن ظلم سوګر دې لوی ظالم دا چاله چې ما نکړو جماعتون د الله زیاد کړئ چې باغی کې نوم د الله چې جمعه کې قران ویلی شنو د الله نوم یاد دی او وینا نه و ازلم خان دی ازلم خان و ازلم خان چا چا دیولېلو ازلم خان چاچا دغې چې جماعت منیکي چې د الله کتابو ویل شي و من ازلام و وسع او کوشش وکړه په خرابول د جماعتونو کې جماعت خرابول کې کوشش گئی. او کړي اته وځنه دی خو را وړه راکې ماندارو قوت جوړېږي د خدای نه دا خرابول کوي دا خرابول کوي چې قران درسته نه پرې خو دی دا و دا والله شرمې سزا ور کوي او دارسنو کې خیر نشته خلک ټول پټنګ دي اماندار او قوت جوړولو په راه کوي او راه کوي راه کوي او راه او دا چې به خدا خپل واځي دا والله شرمای نه هکاله مونږ ته او زمون باز دي وا من ازلام وا ظلم خانه څوک دې له یا ظلم دا چاله چې منه نکړ جماعتونه د الله چې یاد کې نوم او کوشش وکړه بوخره بوله د جمعاتن کې وسع فی خرابیا یو روز یقینا را روان دی یو روز یقینا را روان دی د جمعت د ازمه کبا ان شاء الله شهادت پدې کوي شپې دُلوس بجې یوزل پیانه زتلمانه پدې مسله او کوله کې حاضر منگو یه را قرآن ویل پکار دی سخل کوئی قرآن پکی ویل پکار دی یسا عجبه خلقه هاری پیاده دی زندتل ام آخر با اللہ یو روز را روانه دا اللہ بے دا شوش رسوا بے کی دنیا کی هم او آخرت کی هم دا اللہ دا جماعت دا اللہ دا قرآن نا چا منی کرد او پاغی کې هم بعضی زندقه او پت پت کارو نکڑی دی امن تعالی معلوم دی کج کلا واخ راشن انشاء الله من با ګورو سره خو موږ هغه مشل په تعاون وکړو چې ګذوټو نی یاڅ دی من ورسره تعاون وکړو لیکن پټ پټ حرامې توګه کړي نو انشاء الله لویز پځی کړی وی من ګورو چې کلا د سیاسي هغه دور راشي نو دی به انشاء الله زمونږ غزار به وینی دا چې ملا علماء ته چې به بیا یاد لری ذکرونه دا لازم قرآن چا چې پد مخالفت کړم من ته معلوم دي او واخ کالجه مخالفت کړو من ته معلوم دي خدا خو دا وګړو غنم دي دی. من ډېر په قلار کار کوم من تلوار نش ده من خپل دوس دشمن خپ بجنو خپ په قلار کار کوم لکن کالجه زمن پنج ولاند راشي من به دا شړو کې ماتو چې بیا منګه من روغ نه دي پات شي الله عز وجل نکړي اولاکا ما کانالاوم داقا کسان نخایگی دولارا ان یدخولوا داخل شی زیری جماعتونو تا ایلا خایفین مگر یری دون کی ویر دربانی صورا دار وقت آری اولاکا ما کانالاوم ما یدخلو ایلا خایفین وش چرت کی نخلی واج واج کی لازم راز رملاو کی ان تهیدغه ژړل پخ بېمانه کنا لون په دنیا خرزیون ولا په اخرت په دنیا کې ذرا دنیا کې بللا رسوای کی الله به رسوای کی ولا په اخرت عذاب عظیم کې عذاب دنیا کې به رسوای دا څومره پسه یارګه په دې نه چیرې کې قرآن یو ډلوي ویلي شي بل وای نه دی ویل شرمی دلیا خدای ته و شرمولي مسلمان یا ته قرآن منی کای ته ځان ته او یا وای قرآن منی کای ته خدای و نشرمولي انور بل الله رسول کای ولا فل اخرت کی عذاب عظیم او دلاره په اخرت کې عذاب لوي لوي عذاب الله تیار کړي وَلِلَّهِ وَلِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ خاص اللہ لده مشرق و مغرِب دارنگی جنوب و شمال فَائِنَ مَا تُوَلُّو فَسَمَّ وَجْهُ اللَّهِ چرط شدی واؤڑی ده پس آغازہ اکی ده ذات ده اللہ ہر چرط اللہ ده وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فا اینما توالروف زم وجه اللہ اعزا کیا اللہ عشتی ان اللہ واسنالیم یقین ان اللہ رے فراقی کون کیا ریم شپگم سوال وقال اتخاذ اللہ والدانو اللہ زانتا نائب نسلے دے اللہ زانتا نائب نسلے دے پوزيوالي سره نيول يو زوي کې دلي او بل پوزيوالي نيول وي سورته يوسف لیکوغه سورته يوسف آتا الله ذکر کوي سورته يوسف هو یوشته میاته عزيز مې سره اس په له خستا که زایده ده یوسفه خستا که زایده ده عصا این فعنا او نتخیزهو ولده قریبه ده چه دیو منک فایده را سی یاو بنیسو دل را پوزوی والی سر پوزوی والی بونیسو سمطلب یوسف ماو تانا پیدایشی نا پیدایشی خمخ کیو خود مختار بشی وارس بشی، اختیارمن بشی، زمون بشیه نیسته او نتغیزه والا دا دا اینگه سورت قصصو شلمس پارا سورت قصصو نام آیتو التا اللہ ذکر کئی سورت قصصو موسیل اسلامو چکل فراینو اغبقسا ونيسو موسی اسلام <كدا> نو نام ایت د فرعون خځې وی وقالت امرات فرعون قرتو عین الی ولاک نو خزیزه فرعون یا خپل دې د سرګې د زما واستا وموسا مو وې دې د لا تقتلوا اسا عین فعل او ات غزاولا او بن يسو دلرا بزوواله سره موتانو پیدای پیدایشي همک کړي دي بزووالي به ولسو نو عيسان وای ات غز الله ولدان عيسال اسلام الله ځان تنایب مقرر کړه وونه خو یزيد په ریچ سره شاوات ده ځان نه لري گئی ان رب بن عزت ده شاوات د یا ولدی د باروی چې سړی په وحشت کې جزوی موشي چې وحشت نه کور کې توغرا سره یې چې خبره اترو شي کوی وای خالې نه رب لیزه د دینه مناظره یا ولدی د باروی چې سړی باندې دشمن زوره ورشوې یې چې جزوی موشي ځامن موشي چې په دښ دشمن زوره ورشو نه رب لیزه د نو حقوق وقال تغزل الله ولدان وايدي جنزل الله جانت نائب نو الله پنځه جوابونه کوي سبحانه او پاک الله د نیول د نائبنا والله د دې نه پاک دیو دیم بل او ما في الزمان والارض بلکه خاص الله لذي سچ بردي وقتا ہر صد اللہ جی نو ناید ویسل نیسی درہم کل اللہ وکانی تون تول اللہ لگ دیا جیزی کون کی تول نو ناید ویسل ساتی سلوہرم بدیو سماواتی وال ناشنا پیدا کری دی اسمان و نوزمکا بی نقشے پیدا کرد بدیو بیدعات هم زکی بیدعات وی زده سنخ مخانیش تیمخی او شروع کرده دا زنبی علیہ السلام پا دور کنو زده صحاباو پا دور کنیش دی اوز بیدعاتی را غلی دی یون نوی شیع ایجاد کرده وی دیگی دیر زیاد سوابی دی با دیو بیدعاتا نوی کال دیو کرده بی نخشی شیع دی پیش کرده او کل اللہ دا بیدعات وی پا کی حسانه دا مو غاو کنه ته خسته بدعت دي کنه خسته بدعت کې نو خوري بدعت شوې نو بيه خپقه کېږي سره مو غنداو بدعت حسنه دې کړې نه ته خسته او لري و پیغمبر پاک صلى الله عليه وسلم فرمایي قلوا بدعتن زلاله هر بدعت د گمراهي او قلوا زلالتين فنار او دا کے. بدا، هر غمرای پور کې نو پیغمبر و هر هر بدعت غمرای دي دوی و اتنه حسنه ده و شرعیه شرعی بدعت کلا حسنه ني هغه بدعت حسنه جوای نقل لغوی کی وی ان شاء الله ز کې تحقیق کوم هوه کینا بذی سما تیولار زه هر مسله خپل خپل ځای کې ز زاد کوم یو یو ځای کې نږ نه به دا ګړی آسمان له زما کا وای نو نایبسلنی سي پنځم وای ز قزا مران کلا چیرادو کړد یو کار نوایا تا شانو د وشی دمر له عزت ده هغه نایبسلنی سي کی و باچا قانون جوړی بادشاه خبرینه کوي چې ګړي بادشاه په ګوتو کې ګرځي او خبري کوي بادشاه خو قانون جوړي سیبا وقال الذين لا يعلمون اوایا خلک جن ابوي لولا يكلمن الله ولي خبرینه کوي موږ سره الله يارشي موږ ته نه کا دارنګي وی با خلقو دوی نمفتی دو خبرو مفسكي پشانتو دو دو دی پشان خبری پو خانو بوم کولی تشابات قلو بوم برابر شوی دی زرون دو کفر کے پو خانو زرون دو دی زرون پو کفر کے برابر شوی دی کفر کی او شان دی تب وائی چی پو خانو تواسیت پر خوزی وائی اغیش سوی اغیش وزینی وائی سورت ساد لکو گر سورت ساد چه ختمی کی درشتم سے پارا سورت ساد چینطر نمبر آئیت شپگ او یا ایمان سورت ساد ابلیس تا ہوئی قال ایا ابلیس اوی اللہ و ابلیس ما مناکہ انتا شدہ لی ما خلق تو بیدئی ولی دی سجدہ انکڑا طرف دا آداما ولید سې داونه کړه نېبلیسته وی قال انا خیر من هو نوې ایبلیس زیم غورا ددنه زد دنه غورم زه ولې سې داو انا خیر من هو زیم غورا ددنه ایبلیس ویلو ادم نه ایم زغورا کافر دا او سورت زخرف یو پنزو سمو گو رئی سورت زخرف من زجتمل سے پارا الہی سورت زخرف اکاون یو پنزو سم آیت التو گو رئی التو سوائی وَنَا اَمْ اَنَا خَيْرُونَ مِنْ هَاظَ الَّذِي هُوَ د فرعون خبره زیم غورا د موسی نه ابلیس ورو زیم غورا د آدم نه نو نو سي د ابليس را فرعون نه نازوي زیم غورا د موسی نه تبواج برتواز دي پرغه دي تشابه حقلوبهم حق برابر شيری ظلم زده پکوفر کې کوفر کې جوړونه برابر شوې دي تشابات قلوبو م یقین المنبان کلیهاتنا د پاک قوم چې یقین کوي یقین المنګر الله تعالی له پاک سره زیر اور کون کې اوره اون کې تپوس به نکړي شیطان بار دوتو زخمانو کې چې دې جہانم ته وړللار خب بعدل بشرا تبا زیر او انزار با که تبا بیان که تبلیغ با که نو چی بیا لڑ جان کی خود تبا بیان که چرین خوشحالی گی تانا یہودیان او چرین خوشحالی گی تانا عیسائیان تراغی چتو ورپسیشی داغی دیدین او آیا یقین دین دا اللہ دیدین کتو ورپسیشوی دودو خواشاتو اغیس دین خوند کو خوښی لري پس داینه چرګلو تا ته لمه نبی تعالی طرف د الله څوک دوسو ان څوک مددگار کسان چې موږ کتاب یتلو نو حق تلاوتہی دې تلاوت کوي د الله کتاب په صحیح تلاوت سره صحیح تلاوت سره العلم ولا مال وتدبر في الكتاب دا صحیح تلاوت چQuran باندې ځان پوهیږي او عمل کې راوړي او بیانو کې دې صحیح تلاوت ونيشي صحیح تلاوت څه ده علم عمل سوچ د الله په کتاب کې زړه ترجمه وای نه نه تبازه سوچو کې عیلم عامل سوچ دا اللہ پہ کتاب کی دا صحیح تدبور دے یا تلا مانا ورپسی کے دلو وَالْقَمَرْ اِذَا تَلَا هَا اس پوک میں کلا چو لگن ورپسی نو تلا ورپسی کے دلو اوہ کسانو چمونگا ورکر جلل کتابو یتلونو دوی ورپسی کی, کی پو خو ورپسی که دولو سارا شرط دو قرآن درس کی دیو ورپسی ده دیو ورپسی ده یا تلونهو حق دلاواتی دیو ورپسی که در اللہ کتاب پو خو ورپسی که دولو سارا پو من در روان در اللہ کتاب پسی اولائکا یومینو نبی دغا کسانو ایمان داری پا کتاب چه قرآن پسی روان ده ناں دے مومن مانی او منم. نو چتدر سکی کی جی نہ سامنے ما ہاری نادی مانی جوار پسے کی, کی گناہت اللہ ایمان والا وی نو چت منم سدا بار مانی چس او منم چ مرشن اور ختم کم بخم بس استادامن لو وسرے ور پسی جہ اللہ دی کتابو د الله دې کتاب حکم مانی چې د پوري ملک باندې راشي نه غته تیار نې ما تعذيرات پاکستان غوړم اولایکایومنونبی چې دې کتاب په سې کېږي نو الله او توې دې مؤمن دې بسه مانون کوم دې دې چې کتاب په سې کېږي او چې کتاب په جمعات کې ویلې کېږي نه دې نه بوای پږي نه دې لا چې څرېره وي شويه نه بوای پږي ومان فا اولای قوم الخاسرون چاچین کار اکڑ پدی کتاب نو دویدی تاوانی آن و تاواندی اکڑ گئی قبل اسرائیل یاد کهی نیمت زمانی ایمات چه کرمی اپتاسو ماغور کرو تاسو لرا داغا زمانی پا خلقو زانو ساتای داغا روچه نا چه بدرب ورنکی اوتان پزاید بلتان دګول باندې کړی شي د دې نه فزنه صفیدیا پيدا باندې راځي او نبه باز د دېم دا وکړی شي او کله چې منځه روانه وسته د ابراهیم علی السلام نه رب دا د کلمات یې کلمات اطلاق په اقوال باندې کیږي او په افعال باندې کیږي اونا پس پره ابراهیم علی السلام اغا کارونا ابراہیم علیہ السلام اغا کارونا پرکڑو اغا سکاروناو سو سوزنو چراب رزت اتحان واغستو اغا ابراہیم علیہ السلام اغا پرکڑو نباج مفسرین رحم ام اللہ فرمائیں اغا اللہ سناتونا تعلق سو سر سر دے سو نور بدن سر دے خله کې بو اچول پوز کې بو اچول مز مزه استنشاء ده د سره غیرې پر خول برید کړه سر مز کې دا سنتونو حضرت ابراهیم علی السلام نن امتحان واهسته ابراهیم علی السلام پورا کړه براجم وینزل او حلق انو کوله او ندف شارد آباد و پول ترخ ویخته دارنگی خدنا انبیاء طول مصرور مختوم پیدا شویدی سنتی او نم گوٹر لگیده لی پیدا شویدی انبیاء علیم السلام ابراهیم علیہ السلام نعلاوه اغیج رازو سنتو کرو در امتحان اللہ آغستهو ابراهیم علیہ السلام اغپرا کرو نو دا چک دی سنتو نے دی دیکھ اسا شب شبانش دی لیکن دلتا لفظ دی ایب تلار ازمائشو